коли він покликав мене. «Пане, повсюду! Не збагну! Що з вами сталося?» «Третій день не перестає боліти голова», – збрехав я. «Ходімте, у мене є порошки». Пробував. «Це недобре. Мене так само часто похоплює», – забуков бравий капітан. «Ви читали Хельтмана, пане Опольчик?» Він заперечливо покрутив головою. «Цікаво, пише чортяка», – сказав я. Я вам його дістану, коли хочете. Буду вдячний. Він вважав, що польське відродження повинно завершитися соціальною революцією. Я вб'ю тебе тим, що ти мусиш знати, але не знаєш. Я вивчаю польську історію. Послухайте лишень Хто ви такий? Людина. Що таке людина? особа, призначена для суспільства і волі. Що таке суспільство? Союз, який вводить між людьми таку рівність, яка при однакових умовах гарантує всім користування рівними правами. Що таке воля? Можливість, що дозволяє користуватися своїми природними правами і розвивати свої здібності. Правда чудово? Це з короткого політичного катахізису Яновського. Він писав, що не вся шляхта погана – але що зло полягає в її суті, в шляхецькій системі. І знаєте, пане Опольчик, дуже прикро, що ці катехізиси можна знайти всюди, тільки не в нас. «Телефон», – сказав Опольчик, – «вибачте, порозмовляємо іншим разом». Він пішов на прохідну, а я почав себе картати. Не так це робиться, подібні розмови треба починати за чаркою. Перш ніж переконувати противника – Треба спіймати його на слові. Наступного ранку я не встиг ударити сокирою по поліні, як прибіг солдат і передав, щоб я негайно зайшов до полковника родзісада. «Мені робітники більше не потрібні», – коротко сказав родзісад. Я стояв біля дверей, переминаючись з ноги на ногу. «Гроші, які ви виплатили наперед, повернути?» – запитав я. «Ні, можете йти». На вулиці я на всі боки розглядався і побачив метрів за тридцять стрункого, зодягненого в брезентовий плащ чоловіка. Я поволі рушив до міста. Цей тип пішов слідом. Мене передали під опіку таємної поліції. Підлий хрін цей опольщик, потомок професіональних революціонерів. Одначе від того, що я волік на плечах агента, я відчував шалену дику радість. Досі я був людиною поза суспільством, тепер зв'язаний з ним міцніше, ніж можна було сподіватися. Це в Аристотеля сказано – людина поза суспільством, або тварина, або Бог. Я, правда, не міг стати ні тим, ні іншим, бо як-не-як жив на 2260 років пізніше, і моя антелехія утворилася з пари, яку видихували мій батько і моя мати, які були представниками високорозвиненої цивілізації. Дорога назад мені заказана, а Богом я не стану через гомеостаз. Все ж таки приємно відчувати, що ти є об'єктом уваги, вським таким членом суспільства. Мій батько не був політично неблагонадійним, незважаючи на це, в мені заговорив інстинкт переслідуваної тварини. Я не ховався у підворіття, дратуючи агента, не поспішав у завулки. Вибираючи по можливості найкоротший шлях, прямував у поле. Агентові звеліли виявити, де я мешкаю. Він мене заарештує тільки в тому разі, коли я спробую втекти. Але серед поля, опинившись віч зі мною, він побоїться простягнути наручники. Я на мить уявив собі, як він готується замкнути скоби. У цей момент я переплітаю пальці і не дуже, а сильним рухом посилаю руки назустріч його щелепі. Ні, він далеко не піде за мною. За крайніми будинками я уповільнив кроки і оглянувся. Агент йшов широкими, розмашистими кроками з очевидним наміром наздогнати мене. Побачивши, що я його чекаю, він кинув очима назад, на пустину вулицю, тоді нагнувся, роблячи вигляд, що зашнуровую черевик. Я перестрибнув канаву і пішов рілею навскоси до дороги. Приблизно